полками князя Радзівіла. Сиротами сиділи ми і плакали на руїнах, і нігде було шукати помочі, бо Хмельницький після Берестечка сам потребував запомоги. Вселенські патріархи, опинившись в Турецькій і Сарацинській неволі, зобожіли до краю і мали спромогу хіба що прислати своє архіпастерське благословення. Надія зоставалася тільки на православного царя Московського Олексія Михайловича, і вихованці Київської академії, покликані до Москви для перекладу і виправлення богослужебних книг, били чолом царю про дозвіл приїздити до Росії інокам Києво-Богоявленського училищного братства для збору подаянь через кожні три роки, а не кожні шість років, як було визначено перед тим у жалованій грамоті ректорові академії інокендію Гізелю». Благочестивий цар дарував нову грамоту, в якій визначено безперешкодний проїзд жебруючих іноків від Києва до Москви і назад. Велено давати підводи, а при підводах приставів із ними до Москви посилати дітей боярських, на дорожні витрати велено і гумену давати по восьми дєніг, а попам та і по п'яти дєніг на кожного, остальним по чотири діньги, а слугам по три діньги на день. І як визначено в кінці того монастиря гумен або старці підуть до нас у Москву чи з Москви і по городах митним головам і цілувальникам, і по митницях митчикам, і по ріках перевізникам, і мостовщикам, і губним старостам, і цілувальникам, і всяким пошлинникам з тих старців, і з їхніх слуг і рухляді їхнього мита, і перевозу, і мостовщини, і тамги, і інших, декотрих пошлин не мати, а пропускати їх без всякої зачепки. А хто на них і на їхніх слугах що візьме або чим зобидить, і тим від нас бути в опалі, а взяти велимо віддати подвійно». Такої милості удостоїлися ми в тяжкий час, та чужою милістю не наживеся, сказано ж, бо, іщаючу жуагу, а своєм возридаєт. Не золотом і брашном, не осетрами дніпровськими і вертоградами – Світистими славен був Київ ще з часів Володимира, Ярослава і по пору, а високою вченістю, мужами просвіщеними, тією божественною мудрістю, про яку сказано. Як срібло в горнилі хай і скушається, і просвітляється, де явиться світло її предчоловіки. В класах на екзерціях і вдома на вакаціях – Кшталтували київські вивченики своє вміння прочитувати, розбирати і пояснювати найтемніші тексти, щоб видобути з них солодкий корінь знання. Протягом усіх восьми або й дванадцяти років навчання зобов'язані були, спілкуючись між собою, запитувати і відповідати один одному по-словенськи, по-еллінськи і на латині, так і навспак, щоб бути вільними пловцями у їхній словесній стихії мисли свою вигострювали як меч у словесних герцях і філософських диспутаціях, оперто опоновуючи умственну логіку і діалектику, єстественну фізику і божественну метафізику, відважно продираючись крізь дебрі, схолі, аристотелевих і новітні лабіринти аквінатової системи богослів'я. В сподіванні слави і добра від високої справи проповідування Слова Божого – Терпеливо долали многотрудну путь од малої до великої інструкції премудрої гомілетики, принесеної на Київські гори з катедр царгороду і висот Синаю. Завдяки цьому для розлеглих знань київських вихованців були однаковою мірою приступні і древні наші літописці, і писання отців церкви, і елінські рукописання з Священної Гори Афонської, і книги з Венеції, Кракова, Парижа, Амстердама. Коли Київ у 49-му році вітав свого славного гетьмана не лише дзвонами, пишними молебнями, благословінням патріарха Єрусалимського Паїсія, а й розливаним морем ученості своїх високомудрих мужів, Богдан розчулено плакав від радості, бачачи, на яких високостях уже обрітається його народ. І, мабуть, тоді й загорілася йому душа здолати все зло не мечем тільки, а й розумом. І вже як вів пертрактації з царськими послами, щоб віддатися під сильну руку Москви,